Драла, драла, драла, аби ноги на плечі і на них вироблене замордоване тіло із заробленими болячками і синцями. Ідею піти таким шляхом Нінон відкинула одразу і безповоротно. І не тому, що боялася конкуренції. На цьому ринзі і у своїй ваговій категорії їй не було чого страхатися. Будь-яка добровільна бранка на її тлі Виглядала задрипою. Нінон шанувалася. Їй потрібні були не просто гроші на витребеньки і забаганки. Їй потрібний був стартовий капітал для відкриття свого бізнесу. Нінон вирішила поєднати два бізнеси – торговий і роксолянський, взявши з кожного найвигідніше і відкинувши непотріб. До завоювання Туреччини надавалися два її життєві креда. Не знаючи броду, не лізь у воду. І язичок, мельне та йокут, а губу натовчуть. Провівши польові дослідження з турецького сексу, Нінон вполювала таки потрібну інформацію. Вирахувала потрібну людинку і пішла заміж за небідного гладуна з масними оливками очей чим підняла його рейтинг «Даруйте за каламбур» на небачену навіть у колишній отоманській порті «Височинь». Як це їй вдалося? Справа грамотно проведеного маркетингу і знання людської психології. Технологічні подробиці Нінон тримала в суворій таємниці. Не як марксизм-ленінізм, що роздвонив про свої Трі істочника і трі составні часті на весь світ, за що й поплатився. Магазинчик, у якому Юнон вдень пропонувала покупцям такий самий асортимент краму, що й у тисячі інших подібних закладів, користувався нездоровою популярністю, бо в таємничні постійні відвідувачі знали про його нічну трансформацію і сказати б, масажний кабінет для обраних. Гості добралися ретельно. Їх не повинно бути багато, вони повинні бути потрібними і перспективними. Екстраординарна популярність Нінон, яка її саму спочатку дивувала, згодом навіть тішила, а зараз набридла до оскоми, перебирати харчами дозволяла. Турок виявився нецілковитим турком, і швидко обчислив свій хосин від їхнього міжнародного союзу. Він процвітав, обріс новими бізнесовими партнерами, такими самими страшенними женихлявцями, що пасли очима Нінон. Відкрив кілька філій і шкодував лише, що природні біфуркації видають на гора такі діаманти жіночності, як Нінон, поштучно, а не серіями. Спроби турецько підданого надурити її в розрахунках, приховати справжній прогресуючий прибуток, свій відсоток, з якого Ніно вже двічі підвищувала, вона придушила в зародку, як сена принцеса воїн, бо вже заснувала на далекій батьківщині своє діло і всім серцем бажала йому процвітання. Їй було байдуже байдужечки до безладу і гризони на рідних. Теренах, як утім, і теренам до неї. Нінон мурувала між собою і вітчизняною розікраденою економікою фортецю і копала рію, заповнений власноруч заробленими грошима. Вона історично справедливо вважала: якби всі, хто ще має зуба в роті і пазура на пальці, взялися облаштовувати власний доброжиток, то й державу б облаштували а не жебрали по світах у себе ж украдене. Одне турбувало Нінон, і щодень то дужче. Душман. Поклавши собі колись не залучати до сімейного бізнесу сторонніх, щоб не збільшувати і без того критичний ризик, Нінон залишила свого коханого розпорядником коштів у тихих водах. Душман мусів звітувати і погодився на фінансову підлеглість. Розуміючи, що з часом він прагнутиме рівноправних партнерських стосунків, президент фірми Нінон хотіла переконатися в його надійності і кебеті. Привід для стурбованості у Нінон не забарився.